Sziasztok! Úgynezt ki a nem lehet eleget beszélni. Nagyon érdekes és tanulságos beszélgetés alakult ki a múltkori Farkas Péter fűtermesztés stb. téma után a fórumban. amikkel nagyon tetszik, nagyon jókat írtok. Nagyon jól látjátok a kérdést, bár valaki nem látja jól a kérdést igazából, de, de mégis egy ilyen elég jó megy, amivel páram megérthetik hogy nem biztos, hogy úgy látják azokat a lókat Például van némi nézeteltérés a fórumtagok között abban a kérdésben, hogy ki miért szokik rá például. És, és valahol igazából az álláspontok nem mindig különböznek, csak nem mindenki látja minden két oldalt. Hiszen például abban azon is ment a vita, hogy valaki azért szokik rá. pontosan azért, nem megvan neki mindene, és unatkozik, nincs élet általában egyébként mindig ez az oka. Aztán van, aki azért szokik rá, mert most ezt ezzel, ahogy a probléma megoldó kérdés, mondjuk a fű, szar az élete, mondok vannak, és akkor megmondanak, ha eszünk egy spanglit. Tehát ez igazából mindkét oldalról lehetséges, de az is elmutató, hogy egyik oldalon se megoldás. Volt aztán egy kis buzi is, aki, akivel kapcsolatban el kell, hogy mondjam, egy kis kitérővel, hogy az internetes fórumozás az nem feltétlenül a demokráciáról szól, a kis pöcsarc triniált nekünk, hogyha más a véleményünk, akkor ő neki kús van, meg ki van baszva. Hát ez pontosan így van. Ebben semmi kivetni valót én nem látok. Tehát ha én fégzek egy tevékenységet, mondjuk például a Tudok prevenciót és állítok valamit a tapasztalatom én által, meg azért, mert tudok se egy más, akkor nem vagyok kíváncsi uh, interneten ugató háromposztos senkiázi faszoknak az ellenkező véleményére, mert nem vagyok benne biztos, hogy az ő véleményük releváns. Tehát vannak olyan emberek, akiknek a véleménye érdekel, de általában nem tartom valószínűleg, hogy mindenféle jött-ment fasz akarom meghatudtolni az én tapasztalataimat. Úgyhogy az internetes fórumozás, bár ugye az ilyen faszfejek szerint diktatórikus jelleggel működik, de valójában nem. Ez arról szól, hogy mi azért működtetünk egy fórumot, azért dolgozunk, azért van az időnk és az energiánk benne, hogy ez a mi ovunkat szolgálja, a mi véleményünket szeretnénk ezzel közölni, és semmiképpen sem arról szól, hogy mindenféle jött-ment a beleszarjon, és ott velünk ellentétes, kvázi ellenünk irányuló faszsorkot közöljön, még akkor sem, hogyha ez akár jelentéktelen dologról van szó, de hát ennyiben, ha nem moderálnánk, ugye moderált fórum ezt úgy hívják, akkor mindenféle gyökér ide jöhetne, mindenféle fassággal, a buzik is terjeszthetnék az igét, hogy buzilak lenni jó. Ez is egy vélemény, amit tiszteletbe lehet tartani, csak a nem vagyunk kíváncsiak, mert az ilyen emberek ki lesznek basszva, ilyen egyszerű. És bizony benne van abban a dologban az is, hogy amit én megengedhetek magamnak, azt nem biztos, hogy megengedheti más is. Ez van. Konkrétan ennek a kis fejnek az volt a problémája, hogy ő neki mindenképpen bizonygatni kellett azt, amit minden drogos is bizongat egyébként, hogy tudni illik, hogy az alkohol nagyobb probléma. Az alkoholra hivatkozni drogügyben az a fejünk a segünkbe való dugása. Mondhattam volna Struc politikát is, de ez így szerintem jobban hangzik. Ugyanis nem igaz. Több oknál fogva sem. Ugyanis az alkohol egy ijadat cikk, ami nyilvánvalóan káros. Viszont a kettő dolog között alapvetően az a különbség, hogy az, az emberiségnek ö, nagyon hozzávetőlegesen is 100%-a fogyaszt alkoholt, mégsem lesz alkoholfüggő a 100%-uk. Tehát gyakorlatilag majdnem, hogy elhanyakolható a világszinten nézzük az alkoholisták aránya, de persze ez se igaz, mert ha nézzük Oroszországot, ahol kurvosok alkoholista van, meg Magyarországot, ahol kurvasok alkoholista van, az nem biztos, hogy egyenlő ö, mondjuk európai országoknak, mondjuk Belgiumnak, vagy Hollandiának az alkoholizmus szintjével, vagy akár az országok alkoholizmus szintjével, ahol nyilván nem jellemző ez a dolog. De mivel a drog az globális probléma, azért félszerű az egészről inkább globálisan beszélni, mint Magyarország szintjén. Magyarországon a tény, hogy marha sok alkoholista van, nem tudok pontos számokat mondani, de az alkoholfogyasztók arányát tekintve nem annyira sok. Mint, amennyire sokan vannak azok, akik füvet fogyasztanak, és függők. Ez itt a kulcs ebben az egészben, ugyanis, amíg az ember fiatal, nyilvánvalóan hegyek, alkohol, bebaszunk minden hétvégén, ez mindenkinél megvan ez a korszak. Valakinek megmarad, egészen felnőtt korábban is, hogy gyakran csinálják ezt a szórakozási formát, de azért nem jellemző. Csak nézzetek körülbelül az ismertség körötökben, próbáljátok minél szélesebben tájékozódni, és számoljatok össze, hogy hány alkoholfogyasztóra esik, hány alkoholista. Elmondható tehát, hogy ugyan az alkohol nagyon komoly népbetegség és nagyon komoly probléma, nem okoz közvetlenül függőséget. Alkoholista az arra hajlamos, gyenge emberekből lesz, de a mérsékelt normális alkoholfogyasztás, még a 72 bebaszás sem, okoz függőséget. Tehát ez az korszak az általában mindenkinél elmúlik. Arra nem beszélve, hogy az alkoholt lehet napi szinten is kultúráltan fogyasztani, anélkül, hogy függőséget váltanak ki. Ez a különbség az alkohol és a fű között. Ugyanis a fűvel ezt nem lehet megcsinálni, ha valaki napi szintű fűfogyasztó, akkor mindenképpen függő lesz. Teljes mértékben hiába való önállató fasság az, ha bemagyarázza valaki, hogy nem függő. A fűtől ezt élből el lehet mondani, hogy az általában napi szinti fűvezők lefekvés előtt is fűveznek, hogy jobban tudjanak aludni, és bizony ők hasonlóan a haltatót használókhoz, hogy az antidepresszáns és egyéb szar használóihoz nem tudnak ellenni a fű nélkül, tehát ők például nem fognak tudni aludni, ha most konkrétan erről beszélünk. Ezzel persze nem az antidepresszások miatt felmenteni szándékodom a füvet, hanem pont fordítva, ez az antidepresszásokat, tehát az orvosok által felírt nyugtatókat, altatókat, kurvanyát is a drogokhoz sorolom. Ugyanúgy drog, sajnos legális ezt a szart felírni, sajnos az tudománynak ez a szintje, hogy itt tart, ez van, ez azonban nem mentesíti a hobbiból, élvezetből, vagy tök mindegy, hogy miért fűhasználókat. Elmondom tehát még egyszer, a napi szintű Fűhasználók biztos, hogy függők lesznek. És ha megnézitek azok arányát, akik mondjuk a szokásos bebaszva burizok témából, aztán majd teljesen le fognak kattanni, tehát nem lesznek alkoholisták, és megnézitek a napi szintű főhasználók azon arányát, aki abba is hagyja a füvezést, akkor majdnem hogy azt látjátok, hogy az utóbbi szinten nulla. Tehát aki napi szinten füvet használ, az nem nagyon szokik le. Aminek persze megvannak a hosszú távú hatásai, de ezt majd később. A másik jelentős különbség, a rászokás kérdése. Alkoholra ugye rá lehet szokni, és egy szintig buli is, azonban, a, ha most a fiatalok körülről beszélünk, akik a legérintettebb, legérintettebbek ebben a témában, akkor elmondható az, hogy alkoholistáknak lenni ciki. Mert hát, ha valaki alkoholra rászokik, vagy buli szinten, tehát ha valaki buli szinten iszogat, vagy van bebaszva, az poén, elmeséljük, hogy mekkora hánytunk tök jó. De alkoholistának lenni, minden nap baszni, az nem. Az társadalmilag elítélt, lenézett dolog. Haveri körben nem leszel azzal menő, hogy vagy is minden nap bebaszolok kocsmában. Ellenben a füvet pontosan fordítva ítélik meg. Az a marha nagy poén. Ez a probléma, hogy teljesen társadalmi elfogadott, teljesen poénosnak tartják, hogy akár minden nap szétszívják az agyukat, és a legrosszabb, hogy a fű annyival alattomosabb, hogy ennek a külső jelei nincsenek meg. Ezen kívül kellemesebb is, ugyan a füvet először elszívni rossz, de amikor már valaki rutin szerez, akkor már nincsenek a kellemetlen mellékhatásai, mint az alkoholnak. Nincsen naposság, nem ég a beled, nincs semmi baj tőle effektíve, tehát sokkal könnyebben elviselhető dolog, azon kívül sokkal kevésbé látszik meg. Tehát egy részeg berúgott ember, aki alig bír menni, tángálódik az utcán, mint a hülye, ömlik a piaszok a szájából, az nyilván egy felismerhető dolog. Egy beszívott ember, maximum egy kicsit fűszagú, de különösebben, aki nem rutinos, az akár részt sem veszi, nem mindenki nézeget a másik ember pupilláit, hogy hány óra van. Tehát gyakorlatilag ezt viszonylag viccesen szólva, fű alatt el lehet intézni, akár teljesen addiktív módon is, minden napi szinten, furtogos vagy nyomva lehet valaki, hüves úgy, hogy el a munkahelyén ezt veszik. Tehát, amíg nem lehet vasva a munkahelyedre, ez a gáz lesz, addig teljesen normális intézhet ez a napjújjédet úgy, hogy totálisan drogfüggő vagy a fűvel, és állandóan be vagy szívva. Persze ez a teljesítményedre kihat, de hát, te ezt nem veszed észre, hogy kihat rá, más meg vagy iszreveszi, vagy nem. Ha mondjuk a munkahelyi teljesítményed nem számít a hétköznapi embereknek, akik nem állsz munkakapcsolatba, akkor természetesen őket ez már nem fogja izgatni. Téged meg az nem izgat, hogy mit gondolok azok, akiket viszont érint a munkahelyi teljesítmény, mert a fűnek van annyira ö, motivációt csökkentő hatása, hogy nagyébe szarod le, hiszen a problémákat a fű mindig megoldja, és ezt a problémát is meg fogja oldani, hogy ne kell eszre szerenni ilyesmi miatt hogy mondjuk a munkahelyen szarul dolgozol. Természetesen igen, ez trendpélma, mert a munkai függesés azért szerintem semmiképpen sem jellemző dolog a függesekre, de bizony az éjszakai, reggeli, akármikori témahoz azért az ugyanúgy ki van a van, csak igazából sokkal hosszabb távon. Bár azt mondom, hogy havi szinten, egy pár havi szint alatt is el lehet a egészen jó hűvülni, ez sokkal nehezebben észrevehető, mint amikor valaki nyíltan alkoholista. Másik jelentős különbség az alkoholfogyasztás és a füvedés között az, hogy kulturált alkoholfogyasztásra van mód. Most nem arról beszélek, hogy alkoholt lehet úgy is inni, hogy száz éves. A a snowbait nem ez a néhége dolognak. És ezzel, ezzel nem azt tennénk párba, hogy a csöves módon ücsöröksz kínna aluljára, hogy szíved a füve, a haverodna, hanem azt, hogy az alkoholt nem szükségszerűen úgy használhat, hogy lerészegetsz tőle. Tehát alapvetően alkoholt nem azért gyártanak, az egészen nyilvánvalóan szemét minőségű borokat kihéve, hogy lerészegedjen tőle az ember. Bár ez egy kicsit így ki jelentés hiszen nyilvánvalóan az alkoholisták is célpiac a gyártóknak, de valahol itt el lehet mondani azt, hogy itt inkább a felhasználók felelősségén múlik. Maga az alkoholtartalmú ital nem szükségszerűen okoz lerészegedést, és ha azt is okoz, akkor legalábbis van egy bizonyos társadalmi ellenállás és nyomás, ez ellen, tehát nem tartják normálisnak azt, hogy valaki részeg. Mint amit már előbb is említettem. Ezzel szemben füvet nem tudsz kultúráltan fogyasztani. Ugyanis a fű egyetlen adagja is elváltoztatja a viselkedésedet. Tehát magyarul egy adag fűtől, ugye, hogy is mondják ezt? Elfejtettem ezt a gyökérkifejezést. Ja igen, betépsz. Tehát ha most te iszol egy étteremben egy pohárka bort, akkor nem leszel részeg vagy este megiszol egy mord, akkor nem leszel részeg, sőt, még az is lehet, hogy a, tudsz úgy hogy fogyasztani, hogy akár autót is vezethetsz, mert abban a mértékben maradt, ahol, ahol még nem a károsan a képességidet. Viszont a füvet nem tudod így cívni. Tehát a füvet azt nyilvánvalóan valóan azért cívod, hogy betépj, hogy egy olyan állapotba kerülj agyilag, amikor el vagy kábulva, és minden ezzel járó előnyt kiélvez. Természetesen az ezzel járó a hátrányokat is kiélvezed, csak ennek nem vagy tudatában. Az alkoholtartalmi italok akár napi szintű mértékletes fogyasztása nem okoz hosszú távon sem egészségkárosodást vagy, vagy személyiségbeli változást. A fűnek a napi szintű használata viszont igen, elég gyorsan sőt még a ritkább. Is. Erre persze nincsenek tudományos felméréseink, mert ugye a drogosoknak mindig vannak tudományos felméréseik, amik bizonyítják azt, hogy abszolút nem ártalmas a fű. Ellenben nekünk vannak tapasztalataink. Külső szemlérődőként láthatunk embereket, akik rá a fűre, és láthatjuk, hogy hova lett a viselkedésük, hova lett a megbízhatóságuk, hova lett a hozzáállásuk mindenhez. Ha van fűves ismerősök, ismerőségi költökben, nézzük csak! Nem magatokban inkább bele, hogy mi történt vele, hogyan változott meg a viszonyatok. Nyugodtan kimerem meren jelenteni, ha egy ilyen hullánzó e, periódusokban füvet használó embert ismertek, akkor e, minimális rutinnal meg fogjátok tudni mondani, hogy mikor van az, amikor én most éppen erősen fogezik, és mikor van, mikor most éppen letette és viszonylag alig. De elletenni teljesen soha nem fogja, ez se egy utolsó szempont. Tehát, amit ebből a részből ki akartam hozni, az az, hogy az alkohol hát gyártás és forgalmazás, tehát az alkoholtartalmítalok gyártás és forgalmazása nem arról szól szükségszerűen, hogy károsítsa az embereket és szarra ígyák Tehát Ezt nagyon egyszerű azért kimagyarázni, mert nyilván itt beszéltünk, tömeges meg egy sokkal többet is, hiszen, hogy volt ott itt és többen halt meg, mint a II. világháborúban. Dolog. De erre szoktam azt mondani, hogy ez nem mentség, ez a felhasználói hülyeség, és ott az állam is a hülyeség ez, hogy ezt így megengedte, de általánosságban alkoholt tudta úgy fogyasztani, hogy ne legyen bele problémát. Még akkor sem, hogyha lerészegett, akkor sem leszel alkoholfüggő vagy alkoholista, ha csinálnak egy felmérést, hogy abból azokból az emberekből, akik hétvégénként bevasznak fiatalon, hány lesz? akkor elhanyagolható Ö, lenne azokhoz képest, mint ahány függő lesz azokból, akik a füvet rendszeresen használják. Amire egyébként nem lenne gond, ugyanis a dohányosok is függők. egyértelműen. Csak hogy az is bevizonyos már, hogy alakjának, hogy a dohányzóka okozzák a legnagyobb kárt nemzetgazdaságilag, az általános egészségügyi állapotokat tekintve, ugyanis a dohányzás benne van a szív- és betegségek között, amelyek pedig a top halálozási oknak tekinthetők az ilyen listákban. Szóval a, leg, a legkárosabb az egyértelműen a, a dohányzás, hiszen sokkal több függő dohányos van, mint a hány alkoholista. Sokkal nem mondom, hogy egyértelműbbek vagy gyorsabbak a káros hatásai, bár valószínűleg gyorsabbak, mert azért egy alkoholista az nagyon sokáig, tehát azért szívos az emberi szervezet, nagyon sokáig húzza. A saját apámat el tudom mondani, hogy, hogy már tíz évesen olyan volt röszléktem, hogy, hogy bármikor meghalhat. És, és húzta tovább. Sőt, amikor megláttam, 50 kilósra haszalódva úgy, hogy a. a karjai voltak, vagy a lábai voltak olyanok mint nekem a karjaim, akkor azt gondoltam, hogy itt már nincs tovább, és még mindig voltak évek. Úgyhogy ő aztán masszívan reggeltől estig 6 órakor indult kocsma és egész nap És ez így ment nagyon-nagyon sok-sok évig. nemzetgazdaságilag nézzük most pusztán a, az egészségügyi problémákat, a, és annak rehabilitációs költségeit tekintve, akkor a dohányzás alkohol képbe egyelőre nem szól bele a fű, hangsúlyozom egyelőre. Ugyanis elég masszív alkoholista és dohányzó társadalomban élünk. Természetesen, amivel egyelőre a fűvesek száma ugyan egyre növekvő mértékben talán, majd valamikor összehasonlító lesz de alapjában itt még nem tartunk kár is rende ezt állítani. De hogy mennyire közel tartunk, arra, hadd nem mondjak pontos számot, mert nem emlékszem, de különböző felmérések azért rávilágítanak. Például abban a tekintetben, hogy hányan vannak a mai középiskolások, akik a füvet kipróbálták, sőt hányan vannak, akik használják is rendszeresen. És itt igencsak megdöbbennétek, mert nem nagyon kell azt képzelni, hogy valamilyen enyésző 5-10%-os kérdésről van szó, hanem ennél jóval több, mondhatni, szinte több diák van, aki próbált a füvet, mint ahány nem. Van a két dolog között határozott különbség van, ugyanis az, hogy már ilyen a jövő, beláthatatlan ilyen szinten. Ugyanis, mint mondtam, a kettő között, az a különbség az átlagos alkoholfogyasztás az nem jelent lerészekedést, az a dohányzás egyáltalán nem jelent mentális változás, tehát a normális alkoholfogyasztás és a dohányzás az nem okoz a hasonló ö, mentálisan megváltozott, vagy tudatban megváltozott állapotot szemben a fűvel, viszont aki be van szívva, az ugye olyan is, amilyen éppen a beszívott állapotában kicsit érdekesen viselkedik, kicsit érdekesen érzékeli az időt és a levő dolgokat, ami azt hiszem minden képességi jelentős befolyással van, viszont hosszú távon ráadásul határozottan az agyi képességeket, tehát kőkeményen elmutolásra vezet. Amit ugyan, mint mondtam, biztos vagyok benne, hogy a drogosok, mindenféle felméréssel bizonyítani tudnak, hogy nem így van. Én viszont a saját tapasztalataimról beszélek, amelyek valószínűleg összevágnak a tapasztalataiddal is, ezért nagyon jól láthatod, hogy a rendszeres fügezéssel foglalkozó barátaid milyen állapotba kerülnek adnyilag, elkezdenek faszázzoknit lenni, aztán az természetesen semmi más nem érdekli őket, az az triviális alapdolog. Nem mernék ilyet kijelenteni, és szerintem nem igaz az, az van, amit sokan mondanak, hogy a fű által kiváltott függőség mindenféle bűncselekményre ösztönöz, hogy bármiára megszerezd a lóvét. Ez azért nem igaz, mert a fűhez túl olcsó. Ennyire szerintem nem addiktív. Tehát az emberek fű nélkül szarul érzik magukat, nem tudnak aludni, de nincsenek fizikai ö, fájdalmaik, vagy olyan komoly fizikai... Rosszul létek, mint egy, egy kemény drogosnak, egy heroinosnak, vagy valakinek. Ezért én biztos vagyok benne, hogy ilyen szinten a bűnözés nem befolyásolja a fű elterjedése. Egyelőre legalábbis biztos. Az, hogy a saját pénzüket azért jelentékeny mértékben erre fogják költeni, ez egy dolog. De mint mondtam, a fű olcsó. Tehát ezzel nincsen problémám, 16 ezer forint per gramos kokaint kell belőle lenni. A többinek nem tudom az árát, ezt az egyet tudom csak. Tehát ez igazából annyira nem nagy tétel. Az, hogy a kis ö, ö, zseppénzbüdzséb ez mennyire terheli meg, meg aztán, hogy esetleg anyunak a pénzt kilopunké, kilopunk-e egy pár ezer forintot azért, hogy meglegyen a cücc szétvégére, az egy, az egy egészen más dolog, de, de én nem tartom ezt jellemzőnek. Tehát ez, ettől a dologtól nem kell félni, amitől félni kell az az, hogy a beszívott hülye agyó emberek elbutolása miatt... Ezek, ezek az emberek értéknemek lesznek, tehát minél több hülye, buta ember van körülöttünk, nyilván annál a helyzet. Tehát kifejezetten az, hogy ilyen kis tompika agyú zombi emberek mászkájának közöttünk, annak én nem nagyon látom semmilyen előnyös oldalát, sőt ellenkezőleg. Ráadásul, hogy a ma mekereteztek, de például közlekedni, beszívott emberek között, vagy úgyhogy esetleg ők vezetnek a utót az, az azért eddig meredek. Igaz, hogy ez az utóbbi tilos. De ha már népet leszívott, leszívott baroma a járdáról eléd, úgyhogy nem számítottál rá, akkor esetleg érted, miről beszélek. Tehát vannak ilyen szinten is veszélyhelyzetek. Szóval van pár okos, aki azt feltételezi, hogy előbb az alkohol és a dohányzás elénk kell rendet tennünk. Csak ez azért nem igaz, vagy azért nem sürgős annyira, mert az egyik érvem ebben az irányban az, hogy mert ezek nem okoznak a függőség ellenére, például a dohányzását a cilajdott függőség ellenére, normális használatban nem okoznak mentális elváltozást, tehát nem butul bele az ember abban, hogy dohányzik, és amikor éppen dohányzik, akkor még normálisan viselkedik ez elvárható módon. Az alkoholódjon ez, tehát attól, hogy megiszol egy pohárka bort egy étteremben, vagy akármi, attól, ami normális leszel, nem lesznek viselkedési problémáid. És most vegyük itt ki azt, amikor a diszkóban szarrál vagy be vagy baszva és köteket. Ez egy egészen más dolog, ez egy emberi tényező eredménye. Elmondható tehát összességében az, hogy mind a dohányzás, mind az alkohol nyilvánvaló egészségügyi kockázata ellenére, ö a probléma, az alkoholizmus és a dohányzás tömeges problémája alapvetően a használókon múlik. Tehát mind a dohányzás, mind az alkohol, ugyan a kettősből a dohányzás szinte azonnal akár függőséget is okoz, de normális napi használban nem okoz olyan mentális elváltozásokat, amit a fű igen, amit egyelőre sajnos elbagatelizálnak Magyarul, ha te alkoholt fogyasztasz normálisan, Normális mértékben akkor nem fog megmáltozni a viselkedéset, se rövid is a hosszú távon. Ilyen abszolút eddohányzásnál nem áll fenn. A fűnél viszont igen, tehát a fű azonban az első elszívott joinnál te effektíve be épp, tehát a kis agyad el fog szállni valahova, ami, ami sokak által egészségesnek tartott, az azonban valójában nem egészséges állapot és problémákat okozhat, ha te így közlekedsz az utcán. És hosszú távon pedig elég hamar problémákat okoz a viselkedésedben, a hozzáállásodban és a gyövegben. Aztán nem egy még sokkal komolyabb aspektus, amihez azonban az előzőket el kellett mondanom. Legfőképpen ezt az előbbit. Ugyan sokan hivatkoznak arra, hogy például az alkohol be volt tiltva és mekkora élet belőle. És most erre számítanak a fű kapcsán is, hogy legalizálnánk akkor sokkal jobban, de sokkal simbban működne minden adóbevételek stb. Egyébként ez a legalizáció kérné, és ez egy sima átbaszás. Olyan értelemben, hogy szeretnek arra hivatkozni a legalizációért bizók, hogy ez micsoda adóbevétel lenne. De ez nem lenne adóbevétel, ugyanis ha legálisan lehetne kapni füvet, akkor nyilvánnak adótartalma van, és az árában valószínűleg jelentkezne. Simán el tudom képzelni, hogy nagyon könnyedén én kétszerennyibe kerülne, vagy még többen. Főleg, hogyha legális, most képzeljétek el, hogy valaki hivatalosan, legálisan füvet termeszt, ISO 9002-es minősítéssel Európai Uniós nem tudom ez minek számítanak szabványok szerinti üzemben, akkor mennyibe kerülne előállítani, ahhoz képest mintha mondjuk most háziak csinálják tehát ott azért kőkemény előírások vannak komoly gépeket kéne venni, mit tudom én komolyan kéne csomagolni ilyenek, tehát az iszonyat mennyi beleelőjön az árába az álfa, az már élből 25% tehát iszonyat mennyiségű pénzt kéne ebbe belefektetni és nagyon megdrágítaná Szerintetek nem virágozna a fekete piac ugyanúgy házilag gyártott téma sokkal olcsóbban? Nem lenne mindig, a valaki olyan... Tehát ez az a baj, hogy itt a dekriminalizálás az azért nem oldana meg, mert most bűncselekmények számít termeszteni és fogyasztani. Ezután meg bűncselekmények számítana illegálisan termeszteni, tehát ilyen kvázi csempészárót kéne üldözni. Most az egészet üldözik, utána meg a csempészárót kéne üldözni ebben, ami olcsóbb és nincsen rajta adó tartalom. Vajon vannak-e annyira jogkövető, becsületes állampolgárok, a füvesek, hogy ők direkt a megadózott, drágább füvet vennék meg? Hát persze, hát most, amikor az egész tiltott, és bűncselekmény is ugyanúgy megveszik, akkor biztos vagyok benne, hogy a jövőben csak azért, mert akkor ők most hálából, hogy ez legális törvénytisztelők lennének, biztos vagyok benne, hogy ők megvennék. A drágább verziót, tehát tuti. De azt is el tudom képzelni, hogy ha aki otthon termesztí magának, meg a haveréinak, meg eladása, az biztos, hogy az megtalál a módját, hogy ebből adózzon abból a bevételből, amit ő. Tehát ő elmenne és bevallaná az adóhivatalnak, hogy ennyit és ennyit, és akkor ennyi adót akarok fizetni. Tehát ez így működik. Ez az egész álságos, a költségvetésben mennyi bevételt hozna a kamó. Ez egy nagyon nagy szar, szemfényvesztő átbaszás. Ellenben mind a dohányipar, mind az alkohol, tartalma, ital, gyártó, ipar nagyon nagy hagyományokkal rendelkező hatalmas iparágok. Az, hogy ideig eljutottak, ez egy, ez egy szemét dolog, főleg a dohánygyárok részéről, mert dohányozni nyilván sokkal egészségkárosítóbb, mint meginni egy pohár bort naponta, amit még talán egészségesnek is lehetne tartani. Tehát ez egy nagyon-nagyon szemét folyamat és lobby eredménye, de tény, hogy ezt felszámolni nem csak azért nem lehet felszámolni, mert, mert nagy szeméttők is, és a hatalmi befolyások alatt ülnek, és nem adják, meg kicsinálnak minket. Tehát nem ilyen összes kövésélemnél szinten érdemes gondolkozni, hanem azon szinten, hogy azért ezek nagyon komoly, nagyon nagy bevételt és adót termelő iparágok sok-sok ember dolgozik, sok-sok embernek a megélhetése múlik ezen. Tehát amikor a hülye gyerekek kitalálják, hogy előbb az alkoholt kéne felszámolni az alkohol problémát, akkor azon kéne meg elgondolkozni, hogy ez mekkora nemzetgazdasági kárt okozna világszinten, hogyha ezt az iparágat megszüntetnék. Tehát ezért nagyon sok ember él ebből, és nagyon sok adópénzt termelünk, és nem kötelező alkoholistának lenni. Tehát azért, amit elmondtam az előbb, az hozzá tartozik, hogy az alkoholt azt lehet kultúráltan fogyasztani, tehát feltételezhetjük, hogy azért gyártják az alkoholtartalmú italok nagy részét, hogy ezt kultúráltan normális mértékben fogyaszt, hogy az van, amire még rá is van írva egyébként. Ez, ami persze inkább felelősségkizárása című történet, mert nyilván jobb mindig a tőkéseknek az, hogyha mindenki több többfogyott útból, de mondom, ez emberi tényező múlik, nem az van, hogy maga a cucc rögtön bármilyen mennyiségbe káros és vagy rögtön bármilyen mennyiségben, tehát a legminimálisabb mennyiségben is bekábulást okoz, és utána belépsz az autó elé, mert hülye vagy, és megdögesz. Tehát elég nehezen fogalmazom meg, hogy mit akarok mondani, mert azért ez egy audioblog, nem pedig egy előre megírt történet, ami van egy olyan okozni, hanem csak egy fejből nyom nektek rögtön, ami eszembe jut. De remélem, hogy értető vagyok. Tehát most, amikor a múltkori kis okos barátunk beközölte a fórumban, hogy először az alkohollal foglalkozni, vagy úgy gondolja, hogy ez nagyobb probléma kéne, de ezt jelzem, hogy ez nem, az alkohol az nem probléma. Az alkohol az egy olyan tény, ugyanúgy a dohányzás egy olyan tény, amivel meg, ami már megvan nagyon régóta és együtt kell kevejelünk, és nem tudjuk felszámolni. Nem tudunk semmit tenni se az alkoholizmus ellen, se az alkoholgyártása ellen, se a dohányzás ellen, se az abból fakadó betegségek ellen, nem lehet ezek gyártását felszámolni, ezek túl nagy hagyományokkal rendelkező dolgok, túl több kárt okozna összességében a felszámolásra, mint amennyi hasznot az, hogy ezek az emberek, akik dohányoznak, ezáltal egészségesebbek lesznek. Amit tehetünk, az a felvilágosítás és az, hogy minél több embernek elmondjuk, vagy kinyitjuk a kis szemét, hogy nem, nem menő egyáltalán, hogy büdös a pofára cikitől, meg a kávétól. Ennyit tehetünk ami amire nagyon sokan nem fogékonyak, mert az ember az ilyen hedonista érőleny, úgy gondolja, hogy, hogy neki marhára kell cigizni, és nyilván a, a függőség az függőség, ezen, ezen nincs mit tárgyalni. Amit mi a mi kis szintünkön teszünk, az az, hogy több embernek elmondjuk ezeket a gondolatokat, és, és bizony van olyan, aki mondjuk az én kvázi ilyen hatásomra lehetette a cigit, sőt van olyan, aki a kábítószert is, amire én igazából olyan büszke vagyok, aztán, de például ott van a másik oldal, a saját alkoholista apámat. nem tudtam megmenteni. Én nem tudtam tenni hozzá semmit. Hát ez a van, vannak sikerek, és kudartok emben. De amiben még tehetünk valamit, komolyan, és nagyon nagy mértékben, az a fű. A fű gyártásából, eladásából jelenleg csak bűnözők élnek. Nem szüntetnénk meg egy olyan iperágat, ami gazdasági hasznot is hoz. A fű... Még olyan állapotban van, ami, ami csak könnyen leküzdhető lenne. Itt igazából a hülye úzereken múlik persze minden, akik, akik, akik ragaszkodnak hozzá. De még nagyon sok sászak felnyithatjuk a szemét, hogy ez butaság, hogy nem ez az élet cél, hogy te egy ilyen szar szivagas. Én azt mondom, hogy nem a lehetetlennek szembe menni, azt a, azt a problémát kell megtalálni, amit, amit meg lehet oldani. Évszázados dolgokat már nem tudunk, évszázados iparágokat nem tudunk felszámolni arra hivatkozva, hogy jaj, ez fontosabb, mint a fű. Ráadásul én a jövőt úgy látom, hogy ez a fű dolog ez kőkemény probléma lesz. Mint amit mondtam, az arányt megkérdezett hányan próbálták ki. Igen, számíthatok arra, hogy megnézzük az utóbbi tíz év emelkedő tendenciát fűfogyasztásban, számíthatok arra, hogy a következő generáció már úgy fog felnőni, hogy náluk már napi se válik a fűvezés az ő gyerekeik ezt már teljesen normálisnak fogják látni, és ők is füvezni fognak. És mindazt a butaságot átörökítik mind nevelési dologban, mind genetikailag a gyerekeikbe, hogy lehetőleg minél hülyébb generációk termelődjenek ki ilyen úton. Tehát ebből ez egy nagyon komoly probléma lesz szerintem. És a legrosszabb az, hogy sem a dohányzástól, sem az alkoholistáktól nem fog elvenni józereket. Tehát nem azt jelenti, hogy kevesebb alkoholista lesz, mert látszoknak a fűre, hanem azt jelenti, hogy mivel nagyon jól láthatóan az alkoholisták száma körülbelül stagnál, azt jelenti, hogy az alkoholisták mellett lesznek a fűvesek. Lehet, hogy persze valamit el fog szépkázni onnan, minimálisan, de én úgy látom, hogy alkoholaddiktív emberek és addiktív emberek együtt lesznek, tehát egy nagyobb is lesz az, aki valami, valamitől ilyen szinten függő, ami minden kettőt így ilyen értékbe tudatos módosítószernek lehet felfogni természetesen. Úgyhogy örülhetünk, mert mindenhol részeg és beszívott emberek fognak körülöttünk mászkálni. Bár, mint mondtam, az alkoholistáknak is a nagyon alja az, aki, az, aki munkaidőben mondjuk kimegy részegen az, az utcára, a füvesek viszont kimennek részegen, vagy a füvesek viszont kimenek beszív az utcára szó nélkül. Ha hülyék leszünk, akkor adunk egy olyan eszközt az emberek kezébe, amivel simán tökre tudják tenni magukat. Nagyon könnyen én. Ugyanis nem tudom, hogy elmondtam ezt az elején, már remélem, hogy nem. Ha azért alkohol is válni az egy, az egy elég masszív folyamat. Azt egyik kell csinálni. Addiktíván lenni a fűtől, az viszont elég könnyű az elsőt elszívni, de lehet, hogy az első párat is. De aztán megszokja az ember, teljesen buli lesz, főleg ha vannak segítők is barátok idézőjelbe, mert az ilyen a soha nem barát egyébként, az se tudja mi az. Tehát amikor már a néhányadik ö, kis fűvesbolintúl vagy, akkor már megy ez, mint a karikacsapás, azonban az alkoholistává válni az elég nehéz az alkoholnak, azért megvannak a, a kellemetlen mellékhatásai, mert ugye másnap, másnapos vagy, szaró vagy, Okác, mindezek a fűnél nincsenek meg, ezért gondolják sokan, hogy ah sokkal jobb, mint az alkohol, mert nincsenek ezek az elég hatások, de a káros hatásokkal természetesen nem foglalkoznak. És igaz, hogy a fű például nem teszítünkre a májadat, akkor se alkoholista vagy, de szerintem ennél a mértéknél már agyilag, a mekkorát zuhansz, az, az már eléggé tragikus lehet, anélkül, hogy természetesen, hogy te észrevennéd. Mikor alkoholt iszol, akkor büdös vagy, büdös a szád. Nem tudsz venni normálisan, tángálok nem tudsz beszélni. A füvezést azt egy javaslatlan személyezt veszi. Minden segít abban, hogy a fű brutális mértekben el tudjon terjedni. Azok között is, akik amúgy az alkoholizmuson nem fogékonyak. És akkor még belemetnénk abba, hogy nyilván, amikor fiatalok vagytok, buli bebaszunk, akkor amellé elszívjuk a kis füvet is, tehát a fű és az alkohol az nem zárja ki egymást. De ezt már nem is akarom igazából ragozni. Csak arra akartam ebben az egészben rávilágítani, hogy, hogy egyáltalán ez az alkoholizmusra való hivatkozás ez kurvára nem mentség a fűnél, és kurvára nem indok, hogy a füvet legalizáljuk. Ez egy olyan megoldatlan tényező lesz ez a fű probléma, amilyenből van egy pár másik. Szerintem a nem szabad legalizálni, nem szabad dekriminalizálni. Ez egy álságos szar dolog, hogy a fűfogyasztók arra hivatkoznak, hogy mert ők fogyasztják a fűvet, az nem bűncselekmény, legyen bűncselekmény csak terjeszteni. Tehát ez egy nagyon álságos szemét dolog, hiszen ha ők nem fogyasztanak a fűvet, akkor nem lesz senki, aki kereskedik vele. Tehát magyarul vigyel a bal a kereskedő, a fűfogyasztó az nem. Jó, nyilván a kereskedő keres belőle pénzt, de akkor is itt az társadalmi hatásokat, a fogyasztók fogják okozni. Ők fognak elbutulni, ők fognak beleszarni a melójukba, ők fognak majd drogos gyerekeket nevelni. Ezt ne felejtsük el. A dekriminalizáció nem megoldás az lenne a megoldás, hogy az emberek összekapják munkat egy kicsit, és rájönnek az életben olyan dolgok fontosak, hogy például emberek legyünk, ne ilyen kis drogos szar gyökerek, akiknek annyi a napi programjuk, vagy annyi a céljuk, hogy minél többet el tudjanak ebből a személyből szívni.